Ірен Роздобудько. «Ескорт у смерть». Гостросюжетний роман. Видавництво «Кальварія», Львів, 2002 рік. Читає Галина Долгозвяга. Дія нового гостросюжетного роману Ірен Роздобудько розгортається навколо новоствореної агенції «Ескорт», яка надає заможнім жінкам специфічні послуги здає в оренду молодих презентабельних чоловіків, які супроводжують дам на світські вечірки. Якогось дня кавалерів-супровідників починають знаходити мертвими на вулицях міста. Усі вони біляві, і в усіх з розкішної чуприни вирізано пасмо. Пролог. 3 травня 1982 року Привіт, мій золотоголовий Янголе. Коли ти читатимеш цього листа, мене вже не буде на цьому світі. Тільки не лякайся, зараз тобі цього не можна. Ти ж прямуєш до лав нашої славетної армії. Я навіть чую, як стукотять колеса твого потяга. Не лякайся ще й тому, що все скінчилось, усе вже позаду, і ніхто не здогадується, що у смерті красивої та молодої винен саме ти. Відтак заспокойся і спробуй дочитати цього останнього листа до кінця. Не квапся викидати його, як робив з усіма моїми листами. Я маю маленьке право сказати тобі ці останні слова і бути почутою. Я любила тебе. Я розумію, як ти боявся цієї любові. Ти ж ще зовсім хлопчик. Що ти міг розуміти? Ти навіть не уявляв? Що саме тобі випало це рідкісне нещастя, мати при собі вірну, віддану і мовчазну істоту, яка служила б тобі усе життя. Навіть твої зради вона перетравлювала мовчки майже радісно, адже розуміла, що ніхто у світі не кохатиме сильніше. Мене час. О, я знаю, я впевнена, мене багато часу і ти, дорослий та занудливий, з усього мотлуху своїх жалюгідних 45-річних спогадів як найбільший, найяскравіший, найдорожчий скарб витягнеш саме цей. Нічний холодний під'їзд і зовсім змерзлу дівчинку, що вперше каже «Я тебе люблю» і зривається у ніч, як здичавіле кролиня. Ти згадаєш усе. Ти зрозумієш, що пройшло повз тебе. Ти обов'язково згадаєш і те, як ця дівчинка годинами стояла під твоїм балконом І вимальовувала фарбою на асфальті перед будинком ті ж самі слова Хто ще подарує тобі такі спогади? Упевнена, ніхто У тебе буде банальне життя Ти одружишся, станеш інженером чи будівельником Народиш дітей з якоюсь білявою куркою Питимеш горілку, як усі твої приятелі сваритися з дружиною через копійку. А наприкінці цього безглуздого існування я прийду до тебе з небуття і змушу захлинутися цими спогадами, єдиними, справжніми, живими. Ти згадаєш усе, мої очі, руки, колір волосся, який тобі так не подобався. О, кляті білявки! І те, що могло би бути між нами. Ти захочеш до мене. В цю суцільну темряву, в цей жах мого існування без тебе. Ти так просто сказав іди геть. І от я йду, розуміючи, що ти ніхто і ніщо, і те, що я до безтями люблю цю порожнечу. Якби я могла, я знищила б тебе. Але чи стало б мені легше і я роблю простіше треба піти самій. Читай, читай, мій золотоголовий, звертаюся до тебе з небуття з-під двох метрів землі, і нехай твоє золоте волосся здибиться від жаху. Зараз я наповню ванну теплою водою, потім візьму ось гостре лезо і думатиму про тебе. Я думатиму, що вбиваю тебе, мою єдину любов. Не бережи цього листа, якщо знайдуть, звинуватять саме тебе. А ти ж маєш добре прожити своє безтурботне життя заради цих спогадів про божевільне дівчисько на темних сходах. Ти ще маєш застогнати від своїх нездійсненних мрій і розбити свою легковажну голову об стіну, розуміючи, що прожив своє життя марно і нецікаво. От і все. Ванна повна. Прощавай.